بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على به ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقول في ليبر كرودن تشو هات كثر قواعد تنهي من الشرك او القواعد الاربعه لمعرفه الشرك Djetarit madhë, Shkullusra, Muhammed Ibn Abdull Vahadi, Rahimahullah. Kjo është liberë, shumish kurbë, me pak fjalë, më rrëtë në franë, njërë po në shumë dëdijit, të të të të të të të të njohja e shirkut, edhe mënyra për njohje në shirkut, të të të të të njohje të mjerëdhë janë pëndryshme, edhe definicionet që ka jati mjerëdhit, për njohjene të ukhidit edhe pasu e zverti ose për njohjene shirkut dhe atyme shkakan rada në ta janë në tanë të lojdojshme njërpa njohja fejsh edhe regullave të fejsh edhe normeve që kanë të bajni me ta duhet të bazohet në baza të fotë në kuranin edhe në sënetin e përto të, të, të kiliber me gjithë se shumë i shkurt o shumë i dobishem sepse jep një pasëqyrë për njohjen e kësaj qështje madhështore, për njohjen e asaj që e këndrëson të uhidin. E të uhidi është esenta edhe baza e these dhe esenta për të cilën allahu i ka kriju njerëzit e dëgjimët. Njohja të uhidit bëhet me njohjen e përveç, dhe më tanë që nësohet të uhidi, a i kuptohet edhe kur nësohet e kundrëfar e ti, që është shirkë. Tek sajm ton prej përmbajtjes e librit kuptohet ose së njihet vlera dhe rëndësia ti. e tij. Këto katër rregulla shekullit Islam Muhammad ibn Abdullah rahimehullah i keman nga tekstet e Kur'anit të vështrimit. Po gjithashtu edhe nga ajo edhe nga ajo njohje që ka pasur gjendjet e arabëve dhe kurishëve në kohën kur kur kafsirit Kur'ani edhe kur ka dojnë davet për nga mejri sallallahu alam sallam për në tevhid. E, edhe këtu, imami i dajwës dhe lefije në kitë kohë, Muhammed ibn Azhullohadi, rahimahullah, e ka fillu librin, sikur që e ka atet me të gjitha libra të ti, duke, duke dojnë lutje për lezuesin edhe, për kërkuesin e ose nëzantin e bijes, edhe kërkuesin e të harkut edhe اتيت دوام مسعود خيدم فجأة اسال الله الكريم رب الارسل العظيم ان يتولاك في الدنيا والاخره نمتن له الله فيك ذات ذات استمان كيف تندري في الدنيا ونا اخره وان يجعلكم مباركا اينما كنت ادى تبي تكون كودا شت ييس وان يجعلكم مما هذا تبي ترى في لاش إذا أعطي شكر وإذا أبتلي صبر وإذا أذنب استغفر مثلا راتورة تكر يجيبت نعمير فلندرويل كل يجيب نسترو باين دوريم هذا كوربان مكاك كركوين فالي تكاللهم فإن هؤلاء الثلاث أنوان السعادة لنفنكتو كاتر بيكا يام فالبي إي لم توريس Dhe fëtë këtu lutje në ka fillu me të fjallë që e lusë Allahun që se të mbrojt, ose të mbrojt si jitë më dhënja edhe në atyret. Sigur që dini, në tonë, kujë është një prejendat e Allah, që se të, të justificit e Allah që e përmenë Allahu Kur'an, që se shëherë, si sotë Allah shëpanatala, Allahu e liju le dhine e menu, në tonë Allahu është mbrojt si ose miku i atyre që kam dërsu, ju kërëgjuhum minat dhulumati ilen nur, a i nëzirë ata nga ersirat në dritë. Dhe në thamë, Allahu veliju lëdhine amenu. Dhe në thamë, Allahu është mbrojtësi i atyre që kanë dësu. Nëse na jetë tjetër, ka thamë Allahu, dhali ka bi anëllaha mevla lëdhine amenu, wa anëll kafirine la mevla lëhum. Dhe në thamë, Allahu është mbrojtësi i atyre që kanë dësu, kurse kafirët nuk kanë mbrojtës. Në suran Muhammed. Edhe ajetet të tjera, dhe më tonë, aji njerë të cilin Allahu e mërë në mbrojtje, aji është njerë i shkëtumë, edhe si kësa tanë në fundë në shëfënë dhe në dhe të lëhadise, se këto janë esenca e lëmëturisë. Këtë adet që e ka shëfu rrëshmehullahë në filimin e librave ti me lutje për atët që dhe dzonë, është pjese menhegjit sirjes, menhegjit davetit edhe menhegjit mësimit, që është marrë prej Kurënit edhe prej Sunetit vë nga Merit qëllëbohu nësëllëm. Sëpse dobia i bachet njerëzve nëse ajo dobi, ajo dobi, dëmë të nëmë të nëmë, ose ajo bachet e dobis, bachet me mëshirë edhe me buci, si ka fanë në, Allahu subhanu wa ta'ala duke ju drejtu për nga meri sallallahu anehi sallem febima rahmetin min Allahi linte lehum Më më tënë nga mëshira Allahu të ti uvarë i bud ose të dhe më tënë i bud më dajtyre edhe kjoa budsi të cilën e butsi, kapas për nga meri sallallahu anehi sallem dhe njerëzve që i ka tëtër në islam Allahu të regon të anshtë për shkak të mëshira së ti pra febima rahmetin min Allahi linte lehum Në thëmë për shkak të nëshire sa Allahut ti u bërë i bubë ndajtyre. Vële u këmë të fadhën dhali dhe talbi dhe më fadhu min haulik. Në thëmë për si gërë të ishe i ashper edhe me zemër të vrajsh, ata du të ishim dargu prejteje. Kështu e ka obligim ai njerë që do me omësu të kajrin të tjerve, ai që do me omësu të mirën të tjerve, e ka obligim të amare shëmbëtyr për nga mellin e ti sallallahu në nësillnëm, po edhe udhimet e Allahu subhanahu wa taala i cili ka thënë për pejgamberin ju ka drejtuar pejgamberit e tij sallallahu alajhi wa sallam me fjalët wama irselnake illa rahmetan lilalamin dimpastit kemi dërgou zëtem si mushir për botrat gjithashtu Allahu e ka përshkruar pejgamberin e tij sallallahu alajhi wa sallam duke thënë bilmu'minina raufur rahim do të thaj ndaj të sem të ardhës i butë dhe i mësipër. Ivan Kayimi rahimullahi ka fam faizinati tnjoshme anonie duke e përshkruajt gjendjen e njerëzve të vdhimit edhe njerëzve të von të mund të mësojnë të tjetër me ata të cilët i thresin fak ka fam waj'an li qalbika muklatinik lahuma bil haqq fi zal khalqi basiratani Dhe të dëni me zemërën tëmë dhe disy, dhe me to shiko me, shikoj me drejtësi kryesët. Thandur bi ajin il hukmi, warham hun biha, idhëla të raddu me shi e të bdegjani. Dhe të shikoj me syrin e gjykimit, edhe më shiroj me atësyn, sepse dëshira e të gjithë fuqishmit nuk refuzohet. Dhe më thanë, nga një në anë, si ka thanë Shekhu Themini, Rahimahullah, kur flasim për sufit, më kam në, në komentimin e librit Hamawi, a si ibn Taimiyah, rahimahullah. Ka thënë për sufit, për ata që janë plot me shirke dhe me devijime, ka thënë në një aspekt në i urrej, sepse e kemi obligimin i urreth ata që kundërshtojnë Allahun edhe pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem. Mirpo në aspektin tjetër e na vjen keq për ta dhe i msirojnë sepse ata në kitunja mundo van shum edhe përpiqen shum japin domethënë shum mund bajnë ibadete kështu mirë po falsiat i atij në mundeve dhe përpiekteve nuk ka vlerë edhe nuk ju bën dobijtë te Allahu domethënë në një aspekt i urrem kurse në një aspekt i msirojnë dhe kemi kemi keqardhje për ta ë domethënë kit kuptim është fjala e ban kajit kur të thëmë bur bëjaj një shukmi orëham hum bëha dhe më thëmë në aspektin e gjukimit dohet me drejtësi si thëtë në vargun e parë me bëma gjukimin dhe tyre me drejtësi mirë po me i mëshiru sepse thëtë dëshira e të gjithë fuqishmit nuk refuzohet pra aja që janë të deviju më ta është për shakë se ashtu ja ka saktu Allah së përna tala me drejtësin e ti më të i thëtë në ndror me ujin e amritu dhe i humin te hakame se huma idan nzerani edhe me syrin e urdhrit edhe shikoj me syrin e urdhrit edhe bazi ne dispozitat e allahut e kto jam dy shikime do me thon tendrisme se me nje aspekt do me thon je gjikin edhe kimisil per ta nje pan aspektin tjetër megjithse e kimisil ndaj tyre duhet me urdhruq te ka pasoin rrugën e drejt edhe me imponu dhe më të në qëta pasojnë u zimin. E mëtej thotë wajxhqe mukletejni kila huma min khashjeti rrahmani baki e tani. Më të në kjo është qëllimi përse përmendëm. Edhe bami thotë në këtyrën tënde dësy të cilat nga frika Allahu dhe të qajnë. Lewshar e rabbu ke kunta e idham misle hun falkullu guvejnë e asabi rrahmani. Qa e sikur të kishtë daj zati hitë edhe ti dhe të kishtë qenë sigur ata sepse dhëndrat janë me zgjistave të të gjithë mëshirshëm. Pra, do të më ditë se këtë udhëzim që, që të ka dhanë, Allah, ta ka dhënë Allahu subhanetauala, as vetëm dhuratë prej tij, edhe atë duhet më falëndërua, edhe çdo herë prej fikës të Allahut duhet më qart, edhe prej dashurisë, domthonë edhe falënderimin tek Allahut e, për këtë mëshirëtimën do të më qart. Mirpo nikohsisht këtë mëshirë do të më adresojë edhe të tjerëve edhe me obartë të tindve më me bucësi edhe me mëshirë. Pra kja është saj përket, kësaj se Shekho Lislia, Muhammed i Vinabullu Ahab, libra të ti i fillon me dua, me lutje për e, ata që i ledzojnë. Kjo të regonë që ka mëshirë edhe ka kujdes që e, ka pas, rrahime Allah, të që të jari e vërteta edhe uvëzimi së të të litë njerit. Edhe pra që të të e lusë Allahun që të të mbrojë në dunia dhe në akiret Edhe të të bajë kre atyre që kur ju jepet një mirë, falenderojnë Idha uqë pri e shikër, va idha pëtulli e sabër Edhe kur e, spravohen me diçka, kam sabër Va idha edhe në bestëgësër Edhe kur bajnë mëkatë, bajnë stikfarë Dhe më thënë kërkojnë falje të këllahu Së sot këto janë shtyllat ose thelsa para e lumturisë. Kuptuat Robin, dynia është i obliguar që Allahun me falënderu për të gjitha mirësitë, të cilat nuk kanë numër që mund ta përfshinjë një krije. Si ka tham, Allahun, Quran, allahi, Më thënë Allahu në Kur'an, "Wa anta uddu ni'mat Allah la tahsuha." Me fjalë të mundoremi, ti numëroni dhërat e Allahut, nuk mund t'i përfshini të gjitha. E, njohja e mirësive të Allahut është pjesë e falenderimit Më thanë vetëm të njihet se Allahu është ai që ti ka ban ato mirësi Aja është një pjesë e falenderimit Edhe kësaj e, i thuhet <coughs> falenderim me zemër Falenderimit gjithashtu duhet bërët edhe me goj Duke e shpre, duke i tregu të mirat e Allahut Edhe duke i e, përshkryt Allahut ato të, të miran Tho, edhe me vetra, dhe më thënë duke punu me bindjën dhe Allahut, dhe duke mështë i përdor të mirat e Allahut për mi ba më kapë, Allahut. Allah i ka urdhru në Koran dhe ka thënë, e nishë kur li, vali, vali, dekë, dhe më thënë të më falenderesh mu edhe të rindrit e tu. Edhe duke ju drejtu familjes Dawudit, alehi salatu vë selam, ka thënë, I'melu ale Dawud shukra, thon, punoni, pra thon, e shukra, dhe më thënë punoni o familja Dawudit për falenderim. Pra dhe më thënë që falenderimi do të më bo edhe me vejpra, me pun. Në tjetër ajetë Allah ka thënë, vë shkuruli, vë la të këfurun. Dhe më thënë, më falenderoni mua dhe mësë me më honi. Pra, ose mësi më honi, mirat që jo kam dhënë. E... Dalimi mes fjales shukër, në gjuhën arabe dhe hamd, në më thënë duhet përmendat këtu, përme kuptu, për, ose të cilat ne mundohemi më përkëthi në gjuhën shqipe si falenderim edhe lavdi. Në më thënë, fjala shukër përkëthehet falenderim, kurse fjala hamd, lavdi, e se lavderim. Edhe mes këtine ka dalim në gjuhën arabe, po gjithashtu ka dalim edhe në shëriatë sepse shukri, ose falëndarimi, bahët për njëtë mirë që të është dhëmë. Kurse hamdi, ose lavdrimi, ose përshkrimi i lavdis për Allahumë, së përshkrimi për Allahumë, bahët në së cilën gjendje. Përëndaj, Robi, thot, kër i vjen një mirë, si nga kam suke nga meri sallallahu alai sallem, kër i vjen një mirë, thot, elhamdullillahi, lëdhi bëniqme të hitë të tim mës saliqatë. Lëm lafdia i qofta Allahut me vëntitet të cilit pletësohen të mirat. Kurse, kur i vjen një keqe, do të më thamë, elhamdullahi ala kulli halë. Do të më thamë, lafdia i qofta Allahut në zëgjendje. Pra, falenderimi bahet për të mira, kurse lafdia ose hamdi bahet në zdo situatë. Shukën, gjithashtu, bahet me të mirat, ose falënderim pra bëhet me goj, me fjalë edhe me vepra. Kurse hamdi bëhet vetëm me goj, vetëm me fjalë, ai nuk bëhet me vepra, edhe dallimet tjera që kanë përmend dietart. Falënderimi me goj bëhet sigurisht qoftë ja për shkruajt, mirësi të Allahut subhanallahu teala. Siç thon si ka thënë Allahu Kur'an, "Wama bikum min ni'matin famin Allah." Do të thotë çdo të mirë ose Zdo dhunti që e keni ju, ajo është prej Allahut. Edhe në ajetë tjetër Allahut gafan, ja arifu në njëme të Allahi thumë me ju në kjeru në ha. Më thani, i dind mirësi të Allahut, i dindë dhuntitë Allahut, mirë po i mahojnë ato, ose i përbuzin. Kjo gjendje, falenderimi, është një gjendje ose një vej për të cilinë Allahu e do shumë. Edhe është gjendje e rallë të shumitë e njerëzërë. Si ka thonë Allah s.w. Va qalilum min ibadje shëkur. Dhum tëm pak nga roblit e mi jam falenderuës. Kërse për nuhin, a.s. Allah e ka thonë, dhurrijet e men khamelna mea nuh, innehu kane aftën shëkura, dhum tëm tëm aji ishte rob falenderuës. Edhe në tëpsir është përmenë se... Sa... Nuhi, alejë salatu vë selam, zdojër kërë ka hangër një usqim, e, e ka falenderu Allahun, edhe kërë ka pi një pije, e ka falenderu Allahun, edhe kërë ka vesht një rodë, e ka falenderu Allahun. Dëmë të në, se të të në mirëthi, e ka përmenda Allahun, dhe e ka falenderu atë. Kuptojët, falenderimi ka lidhje me tëuhidin, si ka thonë në, Për qatë, dhe thët, këtu imami Muhammed ibn al-Buhabe ka përmen falenderimin në librin që s'jaron për të uhidin. Edhe ka përmen se, përveç kësaj, dhe më thëmë, lukje, dhe dhe al Allahu të ban shtë të atyme që kur ju ven një sprov, ose një sprovim, kërko, dhe më thëmë, dhe më thëmë, bëjnë sabër. Sigur, ka thëmë, të nga meri sallallahu a në sëllemë, عجب ان دي امر المؤمن ان امره كله خير امثالا توديت مع است جنديا ده سيمطاريت سبسي اجي جنديا اتی است خير اذا مرضى اذا اصابته السراء وعليكم السلام اذا اصابته السراء شكر فكان خير الله امثال كل طبيب امير هاي فلندرون edhe kjo est mir per ta واذا اصابته الضراء Sabera se kene kajrë Allah, edhe kur i vjen një sprov, ose një vështirësi, a i bën sabar edhe kjo është mirë për ta, u e lejtë se dhalik e illa li il mu'min, edhe kjo në kjida kona s'ku i tjetër përveç e besimtarit. Prova, Allahu ju ka qu mjerëzve të ndryshmë, edhe të mirëve, edhe të këqinëve. Mirë po atë sprova që i jë, auqënë mos besimtarve edhe atyne që i bëjnë nukate Allahu qëpana të ala, Ata janë për shpejtimi dënimit në dunja, kurse dënimit a kjiretit është me i rëmë, Allah i në rrujtë për ti. E, kurse robërve të mirë, Allah u ju qënë së prova për me apastru mangësit edhe më kathet që ka i kanë, ose për me angrit shkaltë edhe më lartë edhe në mesin e robërve të ti në dunja, po edhe në mesin e robërve të ti në gjennetin. Dëmë thonë, se do të njeri me dos me pa sabër ose me pa durim gjatë prjetimit të provave sepse duhet me ditë se çdo gjë që i vjen prej Allahut është vetëm për të mirën e tij qoftë ajo çështje të cilën ai e ndjen si të mirë në këtë moment ose e ndjen si të keqe ose si vështirësi se pejgamberi saullallahu alejhi dhe sellem ka thënë inna llaha ivy haba qauman ibtalahum do të thënë kur Allah do një popull i provon اتا سمرديه فله الرضا ومن سخط في عليه فعليه السخط مثلا كوش كناشه معناتها شركت اللهو حطي تكون كناسيه كوش حذروات حطي تكون فذريمي اي الله بيت النبي صلى الله عليه وسلم جثو كاثون اوا بمنس بلاء الانبياء من فنيزت من سprova متمدى يعني الانبياء ثمل امثل فالامثل ا më dhonë, ose më pastaj, dhe më tanë, e, ata që më shumë ju në gjajnë pengamerve. Dhe të thë, pengamere të janë robrit Allah që Allah i do më shumë ti, edhe ata i kanë së provat më të më dha. E ata që ju në gjajnë më shumë pengamerve, dhe më tanë, janë ma afer dëshurisë Allahut, edhe ata kanë së provat më të më dha, pasaj ata që më pak ju në gjajnë pengamerve e kështu më ratë. Edhe duaja tje të red, ashtë edhe edhe edhe në besteghër, edhe kur, të më thanë, që Allahut bafët edhe pjatimve që kur bajnë më katë, e, kërkojnë falje. Kuptohet që Robi, njeri usit, si që ka kriju, Allah shumë hëna i tala, është i dobet edhe harronë shumë, edhe i bënd për drejtësive të vetës, vetë, si ka thanë Allahut për njerin, inë në hu kënë dhe lume në gjëhula, të më thanaj, ka qenë i për drejtë dhe ignorantë edhe në një pjesë tjetër Allahu ka thënë innamat-tawbatu ala llahi li-lladhina li-lladhina fa'lu as-su'a bi-jahala do të thonë tepën e pranon Allahu nga ata njerëz që e bën një të keqe me ignorance pastaj pendohen shpejt pas banë bërgë smokatit do të thonë secili njeri kur bën mëkat është i njerandë edhe është i padrejtë ndaj vetë vetës, i banë padrejtësi vetë vetës. Mirë po ketë, të më thëmë pe kësaj nuk mundet me shpëtu askush, por a njerë të cilit Allahu i ka dhënë sukses, është njeri që masë dërjes mëkatit kërkon falje të këllahu, si ka thëmë pe nga meri sallallahu a në sëllem, o njerëz, të më thëmë të një e, tubu i lëllahi, Bën i tëube të kallahu, sëpse unë bëj tëube gjatë ditës një qënë herë. Në thënë, kjo është, edhe tëubja, është një prej i badeteve matë më dha, si kanë thënë disa peselefit, së asni i badet nuk mund të më krasu me tëuben, sëpse të gjitha i badetet kër i bënë robi, nëse ka përulljen dhe Allahut, edhe në nështrim dhe i urdrave të ti, në thënë, këtë e kanë së të tëlin i badet. Në të uve ka edhe një situatë tjetër e cile është fyrja e zemrës për para Allahut. Të më thëmë e, për ullje, më e më dhe më dhe Allahut për shkakt më katit e, që e ka banë dhe e mendonë. Kanë thëmë disa prej Selefit, dikush e banë një më katë edhe për shkakt ati më katit hinë nxënet, kurse dikush e banë një ibadet edhe për shkakt ati ibadetit hinë nxëhenenë edhe i kanë thanë than njerëgjit si mundet me ndohë dhe jo, ka thanë që kur dikush e banë një mëkat, e ka atë vazdimisht parasive të ti, edhe e me ndonë atë kur hi e kur del, edhe kur shëqërot me njerëgjit e me ndonë më atë mëkat, edhe kjo jashton përulljen, më destim edhe në nështrimin dhe Allahut, dhe Allah, duke ju thi zemra dhe duke ju përull për para Allahut, kurse dikush që e bën një ibadet, edhe i pëlqen ai ibadet, edhe ka përpara syve atë çdo herë, kur hija kur dalë, kur as me njerëzit, edhe për shkak të atij pëlqimit, i shohet pëlqimi vetvetes, edhe i rritet mendja, edhe mendon se njerëzit janë matult, se ai, edhe se njerëzit duhet të ta shrbëjnë atë, e për shkak kësaj, për shkak të kësaj mendimacie, ai i në xhennamin. Donë të thonë që ka thamë në pengameri sallallahu anem të sellem, nëse ju nuk kisht ba mëkate, Allahu dhe të ju kishtë e largu ju, edhe dhe të kishtë e thilë një tjetër popull, që bajnë mëkate edhe bajnë të ube. Dhe më të në kërkojnë me falje të këllahu. Për që për luthje, asë një luthje, sumët dobishme, për së cilin njerë, kur ka thamë Shekh Muhammed ibn Adil Wahabi, dhe më thamë, edhe të banft pjatyre që kur bajnë mëkat, të më thënë që s'ka mundë si me mungu kjo, se t'ili njerë banë mëkat, mirë po pjatyre që kur bajnë mëkat, kërkojnë falje tek Allahun. Edhe si që ka thëmë për nga Meri S.A.W., kullu dhe një adem e khëtta, në thënë se t'ili birë i ademit, gabimtar imad, weabun, mirpo, kataret, masi, është gabimtar i madë, banë shumë gabinë edhe shumë mëkatë. Vë khejru lë khëtta inët të webun, mirë po mëj mirin dhe Mënyrën e dhëratë më katav janë ata që bëjnë shumë të vë. Do të thotë këto si ka thënë wa haula'i salat, عنوان السعادة, do të thonë këto 3 pika janë shtyllat pra, e lumturisë. Pra kjo është virja e parë që e bëjmë prej mësimit këtij librit, pra që janë katër rregulla për njohjen e shirkut. Kjo është ajo lutja me të silën e ka filu, Shekët Muhammed i Nadullu Ahabi, rahimë Allah, librin e ti, edhe më të tje, nësha Allah vazdojmë, me dhe me hirjen e dytë, me së nëjme regullat që i ka përmenjë për njohjen e shirkët. Allahu a'lem, wa sallallahu a'lam, wa sallam a'la abdihi wa rasulihi nëbina Muhammed.